מזמור כט, <מזמור>, מזמור לדוד. הבו לה' בני אלים, הבו לה' כבוד ועוז. הבו לה' כבוד שמו, השתחוו בהדרת קודש. כל ה' על המים, אל הכבוד הראים, ה' על מים רבים. כל ה' בכוח, כל ה' בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון, כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל אילות ויכשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני, למה בול ישב? וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום.